Sonra Bən İmam Əhməd rivayət edib. İmam Əhməd 4-cü cild 127-ci səhifə. Bəli. Hədis səhihdir. Yəni. Və başqa rivayətlər də var, lakin həmin ora rivayətlər hədisən yəni, zəifdir. Lakin məşhurdur. Məşhur yayılıb ki Peygəmbər sallallahu doğulanda Kisranın, yəni Farsın, yəni Farslarda Fars hakiminin eyvanlığın evki, 14 yəni, pencərəsi mi deyəyim, yəni 14 hissəsi dağılmışdır. 14 hissəsi dağılmışdır. Və məcuslərinin ibadət etdikləri oğud sönmüşdür, qayma sınıfda olanda. Və Orada bir göl var idi, səhv adına göl və həmin göldə daşaraq, bütün orada məbədləri hamısını dağıtmışdır. Lakin yəni, bu rivayətlər hamısı yəni, sabit olmayıb, yəni, istanadlar zəyiqdir. Lakin dediğimiz birinci rivayət isə istanadlar zəyiqdir, eytimad olunur. Sonra Peygamlar s. s. s. s. s. Suda nəsə. Tarixdə məsələn bir bir neçə Suda var idi. Lakin ən məşhuru və tarixdə bilinən Həlima Həlima bint Əbi Züəyb Əs-Sədiyə. bint Əbi Züəyb əs Əbi Züəyb Əs-Sədiyə. Həlimə peyğəmbər səsəlmə öz validlərini götürüb aparır və 4 il peyğəmbər səsəlmə orada saxlayır. Yəni peyğəmbər 4 yaşına qədər Həlimə əsədi yəni yanında qalır və orada Həlimə peyğəmbər səsəlməni qoruq edir. 4 il sürürdü? 4 il. 2 il olursun gətirir və 2 il qalmasını tələb edir. 2 il olur. Və 4 il olur şey. Olur. Hə. Çünki yəni, o onların işi gücü bu idi. Yəni, həmin kətlə yaşayan qadınlar olan işlər güclər buydu, çünki kətləyində uşaqlar çox olurdu həmişə, kətləyində hər zaman uşaq çox olur. Yəni, bu, bugün də belədir, əvvəl belə olub və həmin qadınlar dolanmaq üçün, yəni pul qazamaq üçün uşaqları götürüb saxlayırdılar və bununla müqabiliyədə müəyyən müqtərdən pul alırdılar və həlimə də belə qadınlardan idi. Hansı ki, öz yəni, uşaq saxlayırdı, həni başqa uşaq saxlayırdı, buna görə də uşağın yiyəsinlərini pul alırdı. Və o yəni, deyəcək, niyə görə Peyğməsləmi dörd il saxlayıb? Əslində, uşaqla iki il qalırlar, üçün yəni, dən alır, iki il olunur. Lakin Peyğməsləm orda dörd il qalır. Məyin müddəti ona sür verir anası, qalan müddəti isə həmin yerdir, yəni uşaqların qalır, orda böyüyür. İki yaş növr elə verir bəni. Lakin dörd il qalır. Orada, hələ mən yanda. İki il sütü Amma zahirən dörd yaşı qədər sütü verilmir, yəni uşaqa. İki il verilir, üç çox olsa yəni iki il, yarım, üç il. Yəni, yani, Peygamber anasının, yəni sün anasının kim olması haqqında alimə əktilaf ediblər, lakin məşğul yani, olur ki, yəni, bənlisəyyət qəbiləsində hələ qadın Peygamber s. s. s. s. Bənlisəyyət qəbiləsində, onun üçün yəni, həlimə s-sadiyyə, yəni səhət qəbiləsindədir. Və səni rivayətləri var ki, Peyvəməz əsələm qəbiləsində olub və bu hadisədə Peyvəməz əsələmin sinəsinin yarılması hadisində danışanda həmin oldu ki, Peyvəməz əsələm o vaxtı bənlisəyyət qəbiləsində idi. Yəni bu göstərir ki, Peyvəməz əsələm yəni, o vaxtı bənlisəyyətd Sonra evet. həncəni yeni pərməsasla səlam, yəni önəndə düşəndə önəndə düşəndə şeyimi adında bir qadını əsir götürürlər. Şeyma. Və yəni pərməsas orada onunla tanış olur. Yəni, əsr götürürlər və gəlir Peyğəməsəm onunla tanış olur və bilir ki, sonra bilir ki, bu onun südbaçısıdır. Yəni, Bəlisət qəbiləsindəndir və bu Peyğəmənin südbaçısıdır. Deyilmir? Yəqin ki, yəni, buraxar yəni. Ümumiyyətlə, əsrlər İslamda İslamı qabul edirsə, əsr tutulan kimi İslamı qabul edirsə, artıq onların olur, azad olunurlar. Deməli, Peyğəməsəm Bu dörl ildə Bəynəlisət qəbləsində qalanda bəzi möcudələr olmuşdur, Peyğambərinin Peyğambəl olması hakkında bəzi möcud, möcudələr olmuşdur. Peyğəməd yəni, uzun bir hədislə Peyğəməd Sadiyyə yəni, onun himayesində olduğu vaxtdan danışır hədislə. Bu orada deyir ki, Peyğəməd gələndə o axıca o Peyğəməri götürür himayəliyə. Himayələyə götürəndə deyir ki, mənim deyir, döşlərimə deyir, süt gəldi, Peyğməsdəm götürən kimi anasından, yəni götürüb aparsan, mən deyir özümdə deyir dəyişiklik hissələdim və gördüm ki, artır mənim də süt çoxalıb, yəni Allahlara bərəkət verir. Və deyir, bu sütdən deyir həm Məhəmməd, həm deyir, obr obridir, oğlum deyir, ikisə deyir, tam doyurdular dir. Peyvəzdan həmin oğlum deyir. Acından deyərəm ki, ağlıyırdı deyir. Acından həmişə ağlıyırdı. Yəni yani, anasının da rası ona kifayət etmirdi. Baxın Peyvəz sənə göstərən kimi deyir, məndə deyir dəyişiklik oldu. Hətta deyir, hər iki oğlan uşaq deyir, ikisini doyurdular. Həmzədə bəli orada böyüyüb. Bu qadın olub, gəlib atar. Və deyir bu acıqdan deyir, hətta yəni, mən deyir, nə də ailəm deyir heçsiz bilmir Yəni bizə yani yani də çətin idi vəziyyət. Hətta də dəvənin, yəni yox idi. Yəni yeməyi bir şey tatmırdıq. Fevrizm gələn kimi deyir, dəvə də deyir başda süd necə lazım başda süd və Bəs biz deyirik, yəni ailəmiz deyir, bununla de, doyurduq. Burada bir də heyvan aiddir bizə deyir, yəni miniş aiddir. Həmişədir arxada gəlir, deyir özü deyir dəyə-dəyə gəlirəm şə. Getmirdi. Və deyir Məhəmməd ir onusa oturtduq yani, və Məhəmmədi qoyanda tutub həmin də heyvanı da ən birinci gedirdi. Yəni Allah təala və səhid olan hamısı səhri vaətdi. Allah ki, həmin gəlməsi ilə onlara ən yəni, göstərir. Həllə məni saxladı qoyullar. Qoyunlarsa saxlırdılar və onlarda yeni ailəc yani dolanır da, yani sağır da qoyunlar su içirdilər. Həlimə saladı qoyunlar deyir. Hamısı deyir, yani yeməkdən doyurdu, yəni, gedib ot tapıb ot deyirlər, doyurdular. Baxmaq ki, qonşuların heyvana yeməy tapmırdılar. Qoyunlar, amma bu qoyunlarısa hamısı toq qaydırdılar. Hər stoklarında və yaxşı da süd verirdilər. Və deyir, peyvəmasəsə salam deyir, çox deyir, tez inkişaf edirdi. Yəni, tez böyüyürdü. Bedir onun böyüməsi, başqa uşaqların böyüməsinə oxşamırdı. Yəni, qeyri-adi, yəni Peyğməsində böyümə layıdır. Peyğməsində sələmin həmin kəndində göndərilməsinin hikmət nədir? Yəni, Məkkədə kəbir, yəni şəhər sayılırdı. Şəhər sayılırdı və şəhərdən uşaqların üçün dərlə kəndə. İndi əkçdən, kənddən uşaqlar ki, yəni ki, oransınlar. Lakin, o vaxt əkç idi? Şəhərdən göndəridirlər kəndə ki, gedib kənddə ədəb, əxlaq, yəni tərbiyyə öyrənsin, dili, dili çarşmasın. Yəni, əvvəl kəndlər belə idi. Qureyş qəbiri ərəblər öz uşaqlarının, yəni tərbiyyə etmək üçün uşaqlığından göndəridirlər vadilərə, yəni kəndlərə. Yəni, ərəblər vadi, yəni səhralıqdır, bir çökəkli yerdir, dərədir, orada misal üçün var. Orada misal üçün bir bulaq var bir var bir az, bir kənd salınırdı və ona da vadə deydilər. Demə ki, onlar dilləri yaxşı olsun, bədənləri möhkəm olsun və uşaqlığının özlərini ehtimat edirib böyümək, yəni atan ayanda böyən uşaqla, öz, özü böyən uşaqda fərq var və onlar istəyirlər ki, uşaq balacaqda ənə şey olmasın, yəni, yəni atan ayanda böyüməsin, öz, özü yəni, sərbəst böyüməyə öyrəşsin Kimsin, deyir ki, dillərini də yəni, ərəb dilində təmiz danışmaq üçün onları kömək olsun. Peyğəmbərin sinəsinin yarılması hadisəsi. Peyğəmbərin sinəsinin yarılması hadisəsi. Nəcək bilirsiniz, Peyğəmbərin səsələm yəni, bir neçə dəfə onun sinəsi yarılıb və onun qəlbini Allah da alaq məlisəyə onun qəlbini yusunlar. Yəni, bu hadisə, birinci hadisə Peyğlamasının Bəniyyisət qəbiləsində olanda olub. Yəni, Peyğlamasının sinəsinin yarılması birinci dəfə Bəniyyisət qəbiləsində olub və İbn-i Qəsir revayət edir və deyir ki, mənə deyir, sünanam deyir, Bəniyyisətdən idi, Bəniyyisət qəbiləsində idi. Bir gün deyir mənənin və onun bir oğlu getdi, yəni qoyunları otarmağa, yəni, qoyunları otarmağa gedirlər, Peyğlamasının hənimənin həni oğlu. Və özümüzdən deyə heç şey götürməmişdik. Və qardaşıma dedim ki, yəni yeməyə heç bir şey götürməmişdik. Qardaşıma deyək, bir sən gel yeməyə getir ki, mənəz yeməyi yey. Və de, qardaşım getdi, mən qoyunların yandı qaldım. Bu vaxt deyil, mənə deyil, iki quşa bənzər bir şey yaxınlaşdı. Ağrəyda iki quş yaxınlaşdı. Onlardan biri öz yandı ki, ki, bu həmin adamdır. O, deyir ki, bəli, həmin adamdır. Yəni, ki, preqamber qəstədir. Deyir ki, bəli, həmin adamdır. Və deyir, onlar deyir, məni deyir, götürdülər, üzü üstə uzatdılar. Yəni, e, arxası üstə daha doğrusu. Bu, yəni, gələcək yaşı. Və mənim deyir, qarnımı yardılar. Sonra deyir, qəlbimi çatdılar. Qəlbimi çatdılar. Qəlbimi çatdılar və qəlbimi yardılar. Sonra, onlar iki dənə qara laxtalamış qan çıxartdılar, iki laxtalamış qan, yəni iki laxtalamış qan çıxartdılar və biri öbürsünə dedi, yəni həmin o iki Peyğəmbərin quş hesab etdiyi etdiklər, biri öbürsünə deyir ki, mənə soğuk su ilə, yəni qar, suyla, qar getir, deyir, o, su ilə, qar su gətir, onun su gətir və deyir, bununla deyir, mənə deyir, içimi deyir, yəni içiratımı deyir, yaxaladılar. Sonra deyir ki, mənə soğuk su gətir və yenə də Peygamber səsələminin yəni, qəlbini yenə yəni yaxalıyırlar, həmin osundan. Sonra onları səkinət gətir, yəni rahatlıq gətir, arxanlıq gətir, bunun qəlbinə qoyaq. Və gətirib Peygamber səsələminin qəlbinə səkinət qoyurlar. Və onlardan biri o, yoldaşına deyir ki, onu tik, yəni yarılan yeri tik. O da yarılan yeri tikdir və mənim və mənim qəlbimə Peyğəmbəliyin xətmin vurdular, Peyğəmbəliyin möhür yəni, möhürün vurdular. Və onlardan biri dedi ki, İcalun fiqif fətim bacar əl-fəmin ümumində fiqif fətdir ki və həmin o mələklərdən biri digərini deyir ki, onun tərəsinin bir gözünə qoy, yəni ölç və ümumətlə, onun ümumətlə min nəxərdə tərəsinin öbür gözünə qoy, ölç. Və deyir ki, Peyğəmbə deyir ki, de, bu vaxt baxıram, görəm ki, Ha, mədər mən deyir, deyir yuxarıdadır, yəni tərsin obru gözündən Və qorxuram ki, onlar oradan yıxılacaqlar. Demək, onun qoyunca oradan indi yıxılacaqlar olar. Deyiməsəm görürsünüz. Və Məraj deyir ki, əgər deyir, bütün ümməti dey, peyğəmbərlə ölsəydi, bütün ümmətinə Ağır gələrdi. Yəni səhabına görə. Sonra deyir, deyir tərk etlə getdilər. Və mən deyir, durdum, qaçaqca anamın yanına getdim sonda həllə mənim yanına gedir. Və ona başıma gələnləri danışdım. Və anam deyir, buna eşidəndə qorxdu ki, deyir, mənə nə isə ola bilər. Yəni ki, yəni, onun cinləri zənnəsə mənə bir şey edə Və anam deyir ki, səni Allaha sığın, yəni səni Allaha tapşıyıram. Allah səni sən qoruyur.